Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi ala alihi wasahbihi wa man jaa'a bi amalihi ila yaumisa ammaa ta'u subhanaka laa a'lamu bidamaa an lam sanaa Hadirin hadirat jamaah muslimin wal muslimat rahimahullah. Alhamdulillah kita senantiasa rasa tidak kita dengan mengungkapkan syukur, ungkapan tasbih, memuji kebesaran Allah subhanahu wa taala atas segala yang kita rasakan, atas segala yang pernah kita alami dan atas segala yang kemudian senantiasa kita rasakan hingga kita bertemu dengan Allah subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang baik ini kita akan meneruskan kajian tentang usul fiqh Satu landasan yang telah dibuat oleh para ulama kita Memahami hukum-hukum yang tersebut dalam fiqh Usul fiqh merupakan acuan dasar Kaidah-kaidah Di dalam memahami nasa Al-Quran dan sunnah yang kemudian akan merayakan sebuah kesimpulan hukum istimab berakar, yang itu nantinya menjadi produk-produk tiki. -produk Karena ini merupakan acuan, maka notabene yang harus menguasai atau yang berhak mengeluarkan kaidah-kaidah usul tiki ini, mau tidak mau adalah mereka yang ahlu hukum, pakar bahasa. Jadi yang tidak bahasa Arab tidak boleh mengeluarkan kajah usul tadi, karena memahami redaksi Al Quran dan Sunnah yang demikian sangat agung, yang berbeda dengan redaksi bahasa Arab pada umumnya, tentu menuntut kesempurnaan pemahaman tentang bahasa Arab. Apalagi yang akan dijadi nantinya adalah menjadi sebuah kajah di dalam menentukan sebuah status hukum, yaitu adalah satu hal yang luar biasa. Itu yang dimaksud dengan usul fiqih atau kumpulan kaidah-kaidah yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari jalan al-Quran maupun Hadis. Sebagai contoh, misalnya akhirisolata lidulohi syanti ila watakin leyi wa al-Quran al-Fajr. Jadi, karena solat. Dari sesudah ferginjar matahari hingga gelap malam dan jadi karena bulan solat subuh atau hadis asalullah sallallahu alaihi wasallam selul karena roy tumuni bagaimana kamu melihat aku solat ayat dan hadis ini belum menentukan apakah solat itu hukumnya wajib atau mubah belum. Tidak menetapkan apakah solat itu hukumnya wajib atau tidak, hanya menyebutkan waktunya sesudah terbenam matahari hingga gelap malam dan disempurnakan dengan salat subuh. Begitu. Apakah solat itu wajib atau tidak? Lo. Jadi kan juga ketika Rasulullah SAW bertabdak salat, sebagaimana kamu melihat al-solat? Apakah status hukum solat itu wajib atau sunnah atau sekedar? boleh boleh tajian atau kubur Nah kalau kita melihat kaidah salah satu kaidah dari usul fikih adalah al-afdlu fi'l amri diluju asal atau pokok perintah dalam Al-Quran maupun Al Al hadis adalah untuk menunjukkan sesuatu yang wajib maka perintah akan isi salat dirikanlah salat sesuai dengan kaidah usul fikihnya Bahawa Atal dari seluruh perintah di dalam Alquran maupun Hadis adalah untuk menunjukkan yang wajib, berarti status hukum dari sholat adalah wajib dengan melihat redaksi perintahnya. Ya nah, kaidah al-asluk fil amri lujur itu kan berarti mencermati redaksi dari Al-Quran dan Hadis tadi. Karena teks Al-Qur'an dan hadis adalah teks yang paling tinggi dalam konteks bahasa Arab, mau tidak mau kaidah itu harus ditetapkan oleh kelompok, bukan oleh individu. Kelompok ulama yang notabene mereka adalah ahlu al-nahw. Maka tidak boleh membuat kaidah usul fikih dan ya, mereka yang tidak punya latar belakang kebahasaan Araban ya, tidak bisa bikin kaidah sendiri dalam mengistimbat menarik kesimpulan dari al-quran maupun hadis. Rasulullah SAW. Nah ini sebuah pengantar. Kita akan masuk kepada beberapa kaidah istimbat hukum Jadi Subhanallah bahawa terdakwi al-quran dan hadis itu bisa memungkinkan beragam status hukum. Kalau kemudian yang menarik kesimpulan dari redaksi Al-Qur'an yang hadis tidak memahami benar kebahasa Araba, maka bisa jadi yang lahir adalah kaidah-kaidah yang justru mengeluarkan status hukum yang bertentangan dengan kehendak Allah dalam firman-Nya maupun kehendak Rasul dalam hadis-hadisnya. Nah, ini tidak sembarangan tentunya yang pertama kaidah tentunya adalah amar atau perintah karena inti dari ajaran islam itu perintah dan larangan jika yang paling banyak itu perintah atau larangan dari ajaran islam perintah ada larangan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. perintah yang paling banyak ya? daripada larangan <tuk Loki kecuali> nanti coba di sekalian kalau kemudian yang terbanyak dari ajaran Al-Quran dan hadis itu adalah perintah Ya maka berarti itu sebuah kebaikan. Karena kata itu maksud Allah melu, Ma sesungguhnya jika kalian memahami perintah-perintah Allah di dalam khotbah, faina mungkin menghayron yang mulukubi, awshallah yang haraful ma'nu. Perintah itu tidak lain adalah untuk kebaikan manusia, hayron yang mulukubi. Tidak ada perintah yang kemudian, justru bukan untuk kebalikan manusia. Karena Allah tidak membutuhkan membutuhkan dari kita apapun yang kita lakukan. Dalam kaidah al-amr atau perintah ada beberapa kaidah yang disebutkan di sini. Yang pertama, al-ashlu fil amri dinhu. Tapi, ya, asal dari seluruh perintah-perintah dalam Al-Qur'an atau Al hadis itu yang kemudian harus muncul di dalam benak pikiran kita adalah bahwa ini perintah perintah wajib, bukan malah kita mengambil yang paling rendah, bahwa rendah ini boleh-boleh saja. Kalau itu yang terjadi, maka kemudian di dalam membaca perintah-perintah itu kita dalam bahasa tanda kutip asal-asalan, bahwa ini boleh saja kok, bukan wajib. Tetapi kemudian ketika yang pertama kali hadir dalam pikiran kita ketika membaca perintah Allah dalam aturan hadis bahwa ini adalah untuk sesuatu yang wajib, maka motivasinya akan semakin besar untuk menjalankan perintah tersebut. Karena wajib jelas konsekuensinya jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapat pemerintah. Jadi kaidah yang tertinggi dari kaidah Abel adalah demikian, memahami perintah dalam aturan hadis. Pertama kali yang harus dihadirkan adalah bahwa ini untuk wajib Bukan untuk satu sinah Kalau sinah kan kadang mau, kadang tidak Apalagi yang mubah Sudah yang wajib aja susah apalagi yang mubah atau yang sinah dan lain sebagainya Nah ini contohnya seperti tadi eh. Yang kedua Al-Asnuqil Amri la-yakhtadi at-fakraw Apapun at-fitraw Asal dari sebuah perintah dari dan Analis adalah bahawa perintah itu tidak menghendaki dilakukan berulang-ulang. Asalnya begitu tidak berulang-ulang. Wati mulhajah wal umrota hilah dan sempurnakan hajimu dan umrohmu karena Allah. Asalnya adalah bahawa perintah haji dan umroh itu tidak berulang-ulang. Karena lebih baik orang itu dipanggil haji ya daripada haji-haji kalau Pak Haji-Pak Haji bagaimana haji, kabarnya kan enak tapi kalau di panggungnya haji-haji perlindungan tidak enak, kalau dua kali haji-haji haji-haji, kalau begitu tidak enak, kalau sekali Pak Haji kalau dua kali tidak enak jadi asalnya bahawa sekali itu cukup tapi nanti ada dari-dari lain yang kemudian mengembangkan asal ini, mengembangkan prinsip ini tapi yang kita baca, yang kita harus hadirkan pertama kali bahwa perintah apapun dari Al-Qur'an dan hadis itu prinsipnya adalah bahwa perintah itu hanya menuntut kita melakukannya sekali, tidak berulang. Kali. Seluruhnya jadi perintah dan hadis. Tetapi nanti ada dalil-dalil lain yang kemudian mengembangkan satu konsep ini, Dari yang menuntut hanya sekali kemudian berulang. Kamu. Nah ini luar biasa Bagaimana para ulama Menarik kesimpulan ini luar biasa Bukan mudah Karena membaca Firman Allah dan Sabda al Rasul Yang kemudian Akan ditarik kesimpulan hukum Yang berlaku hukum itu dan diamalkan oleh seluruh umat Islam dan Nah yang ketiga juga sama Al-Asruh il-Amri La-Yaktami al-Awl Asal dari sebuah perikatan itu tidak menjadi bersegera. Jadi akalnya kapan kita bisa melaksanakan silakan? Apakah di awal waktu? Apakah di pertengahan waktu? Apakah di akhir waktu? Ini berbicara siki. Siki itu berbicaranya adalah sah dan tidak sah. Kalau berbicara dari konteks takwuh atau konteks memahaminya berdatarkan memahami hati terciap enak maka tentu yang lebih awal itu lebih baik dari pertanyaan daripada yang terakhir tetapi ketika orang menjalankan sholat di akhir waktu itu sudah sudahkah selama belum keluar dari waktunya bahkan kalau di beberapa negara misalnya di India itu sholat atal di Afghanistan Pakistan yang ada tantanya yang Pakistan yang punya antara yang ada tangnya di sini tu kan? Itu mereka malah kalau salat asal ya, itu lebih utama di akhir waktu. Jadi pernah ada tamu dari Afrika datang ke sini, itu setengah empat masih terlama aja dia ya, cerita asyik. Kita boleh solat. Ketiadaan tidur. Pak ini dah jam lima, jam setengah enam. Oh iya, memang kami sholatnya jam 5 atau setengah 6 desa ya. Jadi asalnya adalah Bahawa kemudian Perintah itu tidak menentu, kita segera lakukan ya, Tetapi Ada momentum-momentum Ada waktu pertama, Ada waktu pertengahan Dan ada waktu yang nempet Secara fisik, usah Karena fisik itu teori Semata-mata, bukan nilai Tapi secara nilai tentu berbeda mereka yang menjalankan di awal waktu, di pertengahan waktu, maupun di akhir, waktu. fikih itu hanya sah atau tidak sah. Maka kalau orang berbicara fikih saja tidak sempurna, karena sah dan tidak sah adalah sah yang penting. Kadang-kadang minimalis saja kalau orang berbicara minimalis. Sekarang umumnya orang mengerjakan ibadah itu minimalis. Eh, bikin rumah sekarang modalnya modal minimalis. Untuk yang penting sah, kan batasnya sampai sini doang. Gitu. Ada semuanya kalau kita baca nilai yang terbaik maksimali sesempurna mungkin. Memang cara fiksi sahaja ya boleh. Ya tapi konteks minimalis itu Ya fikir memang standarnya. Tapi kalau konteks yang lain tentu kita berbicara tentang nilai. Yang keempat Al Amru Bi Shayki Amrun Diwasai Perintah melakukan sesuatu adalah perintah dengan segala. Bahawa asal dari kita itu wajib Ketika Allah memberitahkan sholat Maka seluruh sarana-sarana Untuk Kita menjalankan sholat Itu termasuk Kategori yang Wajib Menyiapkan baju yang aurat Itu wajib Mempersiapkan alat-alat Kelengkapan sholat itu termasuk Wajib Karena tidak mungkin Seseorang bisa menjalankan sholat Perintah yang wajib tadi dengan baik Jika kemudian Alat-alat kelengkapannya tidak memadai Tidak menutup orang Tidak mungkin Maka Melengkapi alat-alat kebutuhan Untuk menjalankan sebuah kewajiban Itu termasuk wajib Hasil, Alat kelengkapannya adalah dana yang memadai Maka mencari dana yang memadai Yang halal itu hukumnya Wajib agar bisa Menjalankan ibadah Kemudian seluruh alat-alat kelengkapan yang menunjang terjadinya, terlaksananya kewajiban tersebut maka itu termasuk juga perintah yang nikah harus ada wali maka kehadiran wali itu wajib saksi juga demikian kalau tidak ada maka berarti tidak sah. Pelaksanaan ibadat dan salat berjamaah. Kalau tidak imam, maka hadirnya imam itu wajib. Menunjuk imam dalam salat berjamaah adalah hukumnya wajib. Karena salat berjamaah tanpa imam, ia ya tidak salat berjamaah. Masing-masing. Meskipun bareng-bareng tapi -bareng masing, nanti nilainya ya tidak salat berjamaah. Jadi seluruh alat kelengkapan untuk kita menjalankan kewajiban. Yang merupakan apa dari perintah Allah dan Rasulnya Maka status hukumnya adalah wajib Berdasarkan kaidah al amru Bishaydi Anggrut diwasa ini Perintah terhadap sesuatu adalah juga perintah Padahal seluruh alat angkapannya Semaluk luar biasa Jadi betapa luasnya cakupan usul rikih ini Yang menjadi fondasi dari hukum-hukum Atau produk-produk rikih -produk Berada pikir lagi dari usul dikit. Perkembangnya pikir adalah karena perkembangnya usul dikit tadi, kaidah kaidahnya. Dan kaidah kaidah itu tentu membantu kita sekarang, para ulama, untuk mengistihadi produk-produk hukum yang baru. Permasalahan-permasalahan -permasalah yang jauh tidak atau belum terjadi di masa para ulama generasi awal. Yang terakhir, yang kelima Al-Amru bi Nayyul An-Ziftihi Perintah melakukan sesuatu berarti Larangan melakukan sebaliknya Jadi kalau kemudian perintah itu Untuk Hanya beriman kepada Allah Maka sebaliknya Itu adalah Sebuah larangan Larangan untuk kafir Larangan untuk nifak Larangan untuk berbuat fasik. Karena untuk mencapai derajat mukmin berarti harus meninggalkan seluruh sifat-sifat yang bertentangan dengan iman. Maka perilaku-perilaku kemburan itu jelas merupakan larangan karena perintahnya adalah ya ayyuhallazina amanu aminu. Seluruh hal yang kemudian bertentangan dengan konteks keimanan seseorang Maka itu adalah jelas dilarang, karena perintahnya adalah untuk beriman kepada. Seluruh hal yang kemudian bertentangan dengan keyakinan kepada Allah itu pada waktu yang sama adalah sesuatu larangan, karena ketika katakan Allah perintahkan beriman berarti larangan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan bagaimana ke tersebut. Jadi lawan dari sebuah perintah adalah larangan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu berarti Allah melarang sesuatu yang bertentangan dengan perintah tersebut. Pemahaman semunya ayat-ayat ini. Jika kita baca dengan sesama penegakan bahwa ajaran Islam itu menghadapi sebuah ketempuran dari pribadi seorang muslim. Ketika Allah perintahkan salat berarti seluruh hal yang bertentangan dengan salat tidak boleh dilakukan. Ini baru tantaran fikih. Bagaimana kalau tantaran nilai? Berarti hal-hal yang mengganggu kekhusyuan, hal-hal yang kemudian bisa mengganggu konsentrasi solat, hal-hal yang kemudian bisa merusak dari nilai solat, itu adalah sebuah larangan. Karena kita ingin melaksanakan puasa yang paling bermakna tersebut. Nah inilah. bagi sekali lagi katakanlah ada satu hal yang menarik di sini. Tadi pada awal dari kaidah alam bah kita. Bawa perintah itu Asalnya adalah untuk menunjukkan yang wajib Tapi jika perintah itu Setelah melarang Maka dia hanya menunjukkan Satu hukum boleh Ini hari dari Imam Muslim Rasulullah bersabdakun Tunahai hukum ziaratil kubur Fazurruha Sungunya aku melarang kalian Menziari kuburan Maka sekarang Fazurruha Berjaralah perintahnya datang Setelah larangan Awalnya Rasulullah melarang siapapun untuk melakukan ziarah kubur. Tapi kemudian ada perintah. Redaksi perintah Ba'duruha, ziarah secara secara di Bani Bani itu adalah perintah. Nah, jika kemudian perintah itu datang setelah larangan, maka berubah statusnya dari asal perintah wajib menjadi hanya kalau kita tidak tahu jatah hukum itu Maka seolah-olah perintah ini kan wajib Padulullah, maka berziarah kubur itu hukumnya Wajib Padahal, karena ini adalah Badan nahi Sebelumnya Rasulullah melarang Maka akan Mengubah status hukum itu Menjadi Boleh saja Bisa kita teliti nanti Ayat atau hati Yang kemudian. Terjadi pencahaya muncul setelah larangan, maka itu berkesier dari KIA pertama pada Amat untuk yang wajib, tetapi menjadi hal yang mubazir atau boleh dilakukan. Luar biasa, beribu sekali ya. Kesulitan ini merupakan satu istihad prestasi yang terbesar dari para ulama Islam. Bisa dibayangkan kalau kajian ini tidak ada. Maka bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dari redaksi Al-Quran dan Hadis yang berarah ke arah sekutu tinggi banyak hal-hal yang ya, tersembunyi dari bahasa tersebut kita memahami bahasa manusianya kadang-kala menafsirkan ya, perintah orang atau kemudian perintah yang maha kuasa atau perintah makhluk yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ini membantu para ulama terutama sekarang dalam konteks yang munculnya persoalan persoalan baru maka kemudian akan menjadi sebuah alat kelengkapan untuk menarik sebuah kesimpulan hukum maka produk-produk fikih -produk yang kontemporari mau tidak mau harus mengacu kepada kaidah-kaidah jika kaidah ini merupakan satu prestasi terbesar dari para ulama kita dari usul fiqih dahulu pengusul pertama kali adalah Imam Syafi'i dari Muhammad al-Tahar ini sebuah jasa dan e, yang gembira yang tidak ada tandingannya sampai kapan pun. Nah, ini tentang perintah. Di seluruh berkata kitab yang mengacu kepada Al-Qur'an maupun Al hadis Rasulullah sebagai sumber utama dari hukum ya. Maka bisa dipahami berdasarkan itu apakah perintahnya adalah sesuatu wajib? Apakah perintah itu Menuntut kita untuk mengulangi berkali-kali melakukan itu, apakah perintah itu menunjukkan kita harus bersegera melakukannya dan tidak boleh menang-menang Apakah kemudian perintah yang diperintahkan Allah melalui Rasulullah itu menunjukkan sesuatu yang mubaz atau tidak? Jadi dia kaidah-kaidah khusus tindik yang banyak sekali kaidah-kaidahnya. Ini baru tentang menyentuh masalah keiktah. Karena terdahsyi Al-Quran juga ada nanti tentang masalah larangan atau apa yang disyakkan oleh para ulama dengan an-nahiyu. Jadi seolah-olah kita sedang mempelajari membaca terdahsyi bahasa Arabnya Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untungnya kaidah ini sudah ada semua, jadi tidak bukan berarti kita baca Al-Quran. Makanya ini perintahnya untuk Wajib. Sudah ada kaidahnya jadi ketika baca ini perintah akhirnya ini larangan misalnya, wah ya yang ada yang amanah datang beribu sholat tawaf pun sekali. Orang beriman jangan kamu menikat sholat ketika kamu sudah mabuk. Wah ini gimana ni? Ini rezeki ini menutup haram atau menutup sesuatu yang lain atau ketika Allah berfirman, maka itu maafoh balakum bina bintani makna. Rasulullah juga dikabulkan. Dari karya wanita-wanita 2, eh, 2, 3, 4 Wajib bukan itu perintahnya di situ? Kalau satu wajib itu panggilu jadi dua langsung ya. Jadi ada di panggil perintah itu tidak wajib Yang wajib itu adalah pawahidahkan Tapi makna maka panggilu perintah Meskipun atalnya itu adalah perintah itu wajib tapi nanti ada dalil-dalil yang lain yang menyebabkan dari status wajib itu menjadi Statusnya hanya sunat, statusnya hanya mubah, statusnya makhluk Bahkan perintah nikah itu kan sesuai dengan objeknya, subjeknya Kalau subjeknya tidak mampu, maka bisa menjadi harap Kalau dia dengan proses pernikahan, itu, itu terjadinya hal-hal yang mengobrolkan dirinya untuk orang lain dan lain sebagainya Luar biasa, sesuai bikin ini merupakan acuan Perkataan kebimbangan dari para ulama kita yang tidak pernah ditandingi oleh siapapun, dan seluruh produk-produk dari kaidah inilah yang kemudian menjadikan alat kenapa para ulama sekarang untuk menetukan sebuah status hukum kontemporer, permasalahan-permasalahan yang kemudian berkembang muncul dan lain sebagainya, sebuah jasa, sebuah warisan yang agung dari para ulama kita, karena mereka adalah ahli ulo. Mau tidak mau ya bahasa Arab Makar seorang tentang bahasa Merupakan miftah Kunci utama di dalam Seseorang melakukan ijihan Dia bisa, orang beri ijian, Tetapi dia diam, berarti bahasa Arab Bukan orang Arab, tapi bahasa Arab Ada orang Arab, betul-betul berarti -betul bahasa Arab Artinya bahasanya, bukan berbahasa Tapi konteks Bahasa Arab dari kaidahnya, kerempatnya dan lain sebagainya Nah iya, karena waktu yang terbatas Nanti insya Allah kita akan menjelaskan pada perkataan berikutnya Padahal masuk padalah Sekarang yang nanti ada tentang makalah Al-Uruf Makalah tradisi atau kebiasaan, Makalah Al-Masraha Ini kaidah-kaidah yang kemudian kita membaca Al-Quran yang tradisi itu Ibadah narik kesilungan cukup terlibat yang tentunya memperhatikan kemaslahatan dari umat para pengusulnya pelaku, pelaku ibadah ajaran-ajaran Islam Rasul. Jadilah bapak ibu sekalian hadirlah hadir lagi bolehkan Allah atau yang kita tanggalkan dari para ulama kita nanti nanti kita memohonkan jangan-jangan mereka yang mendapatkan yang ayat di jalan sunnah dan wa tanamkan. Jadi yang pada kita spesifikkan kita